Томлюючись від писання, я змушував себе перериватись. Відставляв недбук у бік, виходив з веранди і, заклавши руки в кишені, бродив між пальмами. Розганяв застоялу кров, вертаючись із прогулянки кілька хвилин виділяв на перегляд пошти і новин. Зазвичай я обмежуюсь читанням заголовків статей, інакше існує великий ризик, Застрягнути на сайті недовго. Інтернет, зараза, надає тисячу один спосіб створити видимість корисної роботи. Тож увечері, 23 січня, все було як завжди. Обід, кілька годин роботи над книгою, прогулянка, читання заголовків. А вже я готувався відновити роботу над романом, коли раптом погляд затримався. На нещодавно доданій новині новозеландець виграв у конкурсі «Дружину з України». Я на клацнув по заголовку правою кнопкою миші і розкрив статтю в новій вкладці. Став читати. Новозеландська радіостудія розігрувала в конкурсі поїздку за дружиною до України. Переможцем став фермер і винороб на ім'я Грег Морган. Радіо оплачувало цьому довгограю переліт до України, давало дві тисячі доларів на кишенькові витрати, а українська ескорт-агенція обіцяла за два тижні дібрати дівчинку, яку потім пан Морган забере додому. Наче якусь річ чи худобину. На знімку біля статті красувалася тлуста і задоволена морда переможця обурювала все. Назва, суть конкурсу, тон статті, а найбільше самовдоволена пика Моргана. Потворо! Зануртував я подумки. От би тобі, стиснувши кулаки, став міркувати про те, чи можна було б відплатити новозеландцям у цілому і Моргану зокрема. Дуже скоро заспокоївся, так нічого і не вигадавши. «Самі подумайте, що можна зробити, сидячи в малолюдній оазі посеред безкрайньої сихари десь під кордоном із Лівією? Нічого. Можна лише обурюватися, молотити кулаками по повітрю і все. На тому все могло закінчитися. Проте доля розсудила інакше. Я закрив статю і за півгодини забув про неї повернувшись до писання. Проте про мене не забули. Десь там у горі, в недоступній височині між розріджених хмарок щепилася зубцями небесні коліщатка і колесо фортуни скрегочучи, почало розкручу. Поки що повільно, без поспіху, але вже зовсім скоро. За двадцять п'ять сотень кілометрів від оази Сіва про Грега Моргана почує відомий ведучий нового каналу Сергій Притул. Так само обуриться, подумає про помсту і згадає мене. І колесо закрутиться наповну. Близько східна мандрівка добігала кінця. Попереду чекали каїр і піраміди в Гізі, після чого політ додому. Почувався я чудово. Писав, байдикував, тенявся оазою, безтурботно проводив останні дні у пустелі, навіть не здогадуючись, що чекає попереду. Якби хтось із берберів натякнув про заворушення, якими отот от захлинуться головні міста Єгипту, я міг би прочитати про це в мережі. Благо, інтернет був, хоч і поганенький, та й чутки про це ходили давно. Бербери все чудово знали, от тільки ніхто мені нічого не сказав. Без усякого злого умислу, просто сіванцям було байдуже по цим балах. Їхня оаза лише формально належить їм. Вони жили і живуть самі по собі. Ще цілих шість століть після того, як у Єгипет приперлись араби. Сіва поклонялася єгипетському богу Амуну. Півстоліття після того, як Єгипет став світською державою, Сіво дотримується радикальних ісламських звичаїв. Тож Каїри з його проблемами, протиріччями та наелектризованою атмосферою нічого для них не означає. Берберам не було діла до того, що країна завмерла за крок від провалля, на дні якого... Чорній у привид громадянської війни. всі жила власним життям. 26 січня я нарешті вирішив, що настав час повертатися до цивілізації. До початку Єгипетської революції залишались лічені години. Каїрський сюрприз. Столичний автобус був заповнений на третину. В цілому поїздка проходила звично. Сонне бормотіння єгиптян. Монотонна арабська музика, нетривалі зупинки на постах, де водій терпляче звітував поліцейським про кількість і національність іноземців у салоні. Спати не хотілося. У масній чорноті за вікном пливла Сахара, але нічого не було видно. Ніч видалася темною безмісячною. Навіть зорі поховались. З небес не блимав жоден вогник. «Я відключився тільки тоді», коли автобус виїхав до Середземноморського узбережжя, то була третина десятигодинного шляху до Каїра. Розбудив мене типово-арабський, експресивний галас під вікнами. Я розплющив. За бортом досі була глупа ніч. Автобус утримували на черговому поліцейському посту. Кілька пасажирів, за пекло махали руками. І щось кричали в обличчя поліцейським, водій хмуро потопившись тупців віддалік. Поліцейські незворушно мотали головами і жестами, показували крику нам, що їм слід повернутися в автобус. Крики миттю вимили з голови залишки сну. Я поврушив залежалими кінцівками і повернувся до молодого єгиптянина.